Павло відчував, що його ніхто не чує і ніхто не бачить. І полковник, і навіть Карпо розмовляли з ним поблажливо, співчутливо, як і з душевно хворим. Усі його спроби щось пояснити або ж заперечити наштовхувалися на глуху стіну. Нікого не цікавила його думка. Як сказав Мітінко, ліщатка закрутилася. Тут таких справ сотні. Діана перетворилася на номер ув'язненої. Вона його покинула. Вона не схотіла боротися. Він залишився сам, купою нових проблем та старими гріхами. Немовий з туману, напливали і зникали сьогоднішні видива. Ось Діана непритомна. Ось карпо з ногами на столі. Ось самовдоволений мітін з цигаркою. Ось донька з очима повними сліз. А ось і він сам, зі своєю гидкою пикою. Всі картинки щось наперебій говорили коготу з кожною хвилиною голосніше та голосніше. Хоча Павло їх погано розумів, загальний зміст до нього дійшов. Так він був жалюгідним, заляканим кроликом, неспроможним захистити ані себе, ані дружину. Міг, а не зробив. А зараз уже пізно. Павло відчув, що падає в безодню. Вона поглинала його. Треба покласти усьому край. Душа прагнула спокою. Він дістав револьвер. Можна все вирішити єдиним пострілом. Павло підніс револьвер до скроні, заплющив очі і натиснув на курок. Павло Когут помер непробачений нікому не потрібний, залишившись наодинці із собою. З розумінням своєї нікчемності, безпорадності та самоти до нього прийшло відчуття смерті. І коли він побачив та почув її, залишилося тільки закінчити справу влучним пострілом. Рік 1990 Ранок розпочався з голосного дзвінка, і Діана довго не могла збагнути – будильник чи телефон. Вона ніжилася в ліжку і чекала, доки хтось припинить цей галас. Але дзвінок в Ніхто не з'являвся. І Діана пошкандибала у холодний коридор, накинувши на плечі ковдру. Телефонувала Рита. «Ти уявляєш? – почала вона без передмови. – Максим їде звідси. Кидає мене? Ніяк його не вблагати. «Не зупинити!» – тут вона перевела подих і зачекала на реакцію Діани. Але подруга не поспішала. «Ти чуєш? Жить у кінець! Він їде до Києва, там знайшов якусь роботу, нічого мені не каже. Повідомив тільки, що з понеділка буде там. Ну, скажи хоч щось, я б на твоєму місці раділа», – відповіла Діана, розчисуючись перед зеркалом. «Навіщо тобі робітник заводу?» У великому місті робитиме великі гроші. А як же я? — запитала подруга, голос її тремтів. А ти чекатимеш Пенелопу? І не зомлівай, будь ласка, кохання не буває без жертв. До того ж, чим рідше будете один одного бачити, тим довше один одному не обритнете. Та й Київ не так уже й далеко. Для закоханого, небідного чоловіка кілька годин в автобусі ніщо а згодом подарує собі модну машину, запевнила Діана. «Тобі добре казати, – занюняла Рита. Ти обходишся без зайвих почуттів. Твій, Володь, не зовсім справжній чоловік, а мені, як бути цілий тиждень самій. Зрозумієш привабливість платонічних стосунків. Ти все жартуєш, а в мене серце не на місці, – образилася подруга. «Слухай, – «Тут батько повернувся, йому телефон потрібний. Зустрінемося сьогодні у недільній школі та все обміркуємо». Звично збрехала Діана, бо не любила довгих телефонних розмов. «Ну хоч підтримай мене, я в розпачі», наполягала невгамовна дівчина. «Я тебе підтримую, ти знаєш, все буде добре, хіба мама тобі не казала» що чоловіків не можна тримати на мотузьці. Ні, ми про таке не розмовляємо. А дарма, треба збагачуватися досвідом покоління, яке відмирає, помітила Діана. Ну все, я не можу більше розмовляти, бувай. Володимир Романенко – симпатичний молодий чоловік з м'яким низьким голосом, надзвичайно ерудований в усіх можливих сферах людської діяльності. Надзвичайно чемний та вічливий, з почуттям гумору та всіма іншими чоловічими принадами. Безперечним плюсом було те, що йому відразу сподобалася Діана. Вони знайшли спільну мову. На другій шальці Терезів лежала одвічна обітниця недоторканності. Коли він зайшов у кімнату, де всі чекали на деякона греко-католицької церкви в джинсах та светері, Ніхто й не здогадався, що це чернець у світській одежі. Він виявився римокатоликом, але проводити лікнеб з Біблії може будь-який християнин, запевнив їх Володимир.